Povestea vieții mele, pista 11 Mama, spre marea noastră bucurie, ne dăduse voie să luăm în stăpânire o odăiță mică în vârful turnului cel rotund. Era în adevăr o cameră de basm, semănând în totul cu aceea în care la Belo va dorma, trebuie să-și fi înțepat mâna cu fusul vrăjitoarei. Era pe același nivel cu podul și avea trei ferestre astfel așezate, în zidul gros, încât alcătuiau o mare adâncitură din care dăchei, Sandra și cu mine, în -mi câte una pe seama noastră și o rânduirăm cu multă dragoste și grijă, parcă ar fi fost trei încăperi deosebite. Câte ștrele aveam în cel mai înalt grad o aplicare spre înfrumusețarea locului în care trăiam. Din timpul cel mai depărtat îmi aduc aminte că am avut totdeauna câte un colțișor pe care mi-l alcătuiam ca fiind îndeosebe al meu și dacă nu puteam avea unul care să-mi aparțină, mă mulțumeam să am cel puțin o masă a mea. Această dorință de a mă simți acasă oriunde mă aș m-a însoțit în toată viața și oriunde mă opresc, fie hotel, tren, vapor sau găzduită în casa altuia, îmi rânduiesc totdeauna un ungher, oricât ar fi de mic sau de simplu. Pentru aceasta nu trebuie lucruri de preț. O țesătură veche, un vas de pământ, un manunchi de flori, cine știe ce lucru ușor însemnat, adunat de aici sau de acolo. Orice ar fi mie de ajuns, îndată ce culoarea, forma sau linia îmi sunt pe placul ochilor. Darul de a-mipodobi odăi sau colzișoare mi-a dat unele din cele mai vii mulțumiri și bucurii din viața mea. E un imbol nestăvilit, sau mai bine aș zice, un având spre frumusețe. Trebuie să am în jurul meu ceva care îmi mulțumește privirea. Fie să un lucru de preț, pot crea frumusețea cu mijloacele cele mai simple. Castelul Rozenau face parte din dragostele pierdute ale vieții mele. E unul din locurile către care se întoarce cu dor inima mea. În Rozenau domnea o atmosferă simplă și casnică, cu totul deosebită în felul ei. Avea acea armonie pașnică ce umple mai întotdeauna locuințele bătrânești. Rozenau se bucura de vechea și nemește șugita simplicitate germană. Era a idoma castelului de țară pe care îl descriu romanele nemțești. Mama pusese peste tot rogojin subțiri în loc de covare, ceea ce dădea întregii case un miros deosebit, care și azi îmi readuce în minte a evea castelul Rozenau. Mirosul de rogojină și un care gâlgâit al apei din fântâna de pe terasa fațadei sunt din caracteristicele cele mai deosebite ale acelei vechi locuințe. Când am țin răsuflarea și ascult, îmi pare că aud încă prescăitul apei din acea fântână, storurile sunt lăsate în jos pentru că e cald afară, toate sunt încă pe jumătate adormite, dar mai încolo se aude acea apă săltând necontenit și se aude și grădinarul răcăind cărările printre micile răzoare bine rânduite din jurul fântânii. Bătrânul acela părea că e fără încetare cărările dintre răzoare oricât de bine ar fi fost curățate iar în uneia din aceste uși închise, șa de mama în atacul ei răcoros și parfumat, cu tablourile de la Malta atârnate pe pereți și înconjurată de amintirile aduse de acolo. Numai acolo puteam retrăi câteva din datinile de la Istuel și de la Malta. Acolo doctorul X și Froilan n-au îmbâxit atmosfera cu dorința lor distrugătoare de a dărâma tot ce a fost trecutul și apoi odăile mamei erau așa de pline de flori. De la mama am oștenit cu toatele, nemărginita noastră iubire pentru flori. Să dise câmpuri întregi de și de măzăriche mirositoare și de garoate, în marea noastră grădină de Zalzavat, în josul castelului, ceva mai departe. Mama nu era o adevărată grădinăreasă, ci o iubitoare de flori obișnuite. Nu umbla după inovări mește șugite, îi plăceau florile parfumate și bătrânești. Nu mi o pot închipui fără farfecele de grădinărit și fără câteva flori în mână. Era neobosită, scurându-se foarte de dimineață înaintea tuturor, o găsea umblând de colo-colo. Îi plăcea mult să ia masa afară și în viața de la Rozenau, o trăsătură deosebită, o alcătuiau de junul, ceaiul de la cinci și masa de seară, servite sub marele arțar, de lângă pajiște. Luam și prânzul afară când nu era prea cald. Mama era totdeauna miezul tuturor lucrurilor. Îi plăcea să aibă ceasurile ei de singurătate, deoarece iubea cititul cu aviditate, dar ochiul ei era nelipsit în cărmuirea întregei gospodării. Nu la însă parte la multe petreceri și îndeletniciri, deoarece îmbătrânise într înainte de vreme. De asemenea, se și îngrășase pentru că niciodată nu a avut să se aplecare pentru niciun fel de sporturi. Totuși, ea era animatoarea, centrul activităților. Nu putea suferi lenevia, ci îi era drag să vadă pe toți din jurul ei, în plină mișcare, bucurându-se de plăcerile altora. Cu toate că era cam tiranică, primea fi cum nu se poate mai bine. Personalitatea ei era stăpânitoare, totdeauna plină de voie bună, cu spirit ager. Nimenea mai bine decât ea nu știa să preziteze un ospăț și să învioreze convorbirile. Era de o veselie încântătoare, însă nu îngăduia flecăreala și nu putea să sufere nimic prefăcut. Cei tineri se simțeau ca însfioși în fața ei, din pricina vorbelor ei mușcătoare și a întrebărilor repezi. Ochii ei erau pătrunzători și iscusiți, îți dădeai seama că nimic nu scăpa privirilor și numai farmecul ce degaja întreaga ei fire îi îmblânzea severitatea, care altfel ar fi părut uneori apăsătoare. Liniștită la înfățișare, avea totuși sufletul muncit de griji. Simțea toate lucrurile adânc în inimă și se tulbura din pricina lor, tulburând astfel și pe alții. Cu mintea largă și o inteligență aproape bărbătească avea multă îndemânare și o inimă de aur, dar uneori se zbuciuma degeaba. Ura orice rău, fără cale și urât și năzuința ei spre desăvârșire o făcea neîngăduitoare, ba chiar nedreaptă. Nu trecea cu vederea slăbiciunile omenirii. Fiind ea însă și adânche vlavioasă, era pe drept neînduplecată față de cei slabi, în credință și nepăsători față de biserică. Mai bine să nu fi început cineva discuțiuni despre religia la masa ei, ca avea în urmă de ce să-i pară rău. Păstrase neștirbite principiile și obiceiurile tinereției și nu se împăca nici de cum cu felul de a gândi de astăzi. Dacă i-ar fi fost în putere, ar fi poruncii ceasornicului să stea în loc și ar fi înlăturat orice născorcire nouă, chiar și pe acele care îi făceau traiul mai plăcut. Ne-am întâlnit în toată viața pe nimeni care să se fi ținut de vechile obiceiuri și credințe cu așa încăpățânare ca mama. Era gata să stea împotriva propășirii întregii lumi. Spre sfârșitul vieții, aceste apucături o înstrăinară mult de -a ei. Fiind tot mai luptă cu mersul vremii, se făcuse din ce în ce mai pusnică și rămăsese ca închisă într-o cetățuie în care putea trăi așa cum îi plăcea. Una din ciudățenile ei era disprețul pentru știința medicală și pentru orice se atingea de spitale, doctori ori îngrijitoare de meserie. Avea o constituție de fier și nu era niciodată bolnavă, de aceea socotea orice propășire a medicinii drept o născocire modernă. Puteam foarte bine să trăim fără astea în vremea mea. Tot astfel nu încuvința cuvința teoria microbilor. Dezinfectantele erau nesuferite și nu erau îngăduite în casa ei. Își bătea joc de binele, de cei ce-și măsurau temperatura, tensiunea, se supuneau unui consul sau urmau un regim. I se părea o negobie să pui iod pe o toată sau să faci injecții contra tifoidei. Cât despre operații nu erau un ei, decât o vinovată împotrivire în contra naturii, așa cum o făcuse Dumnezeu. În casa noastră nu se vorbea despre medicină și am pornit în calea vieții cu totul neștiutoare de cele mai simple învățăminte ale ei. Cu toate acestea, mamei îi plăcea foarte mult să laude unele leacuri, precum fenacitina, aspirina, salipirina și se necăja dacă încerca cineva să-i arate că sunt vătămătoare, când nu sunt luate cu socoteală. De fapt, mama era un lăstar dintr-un vechi trunchi, o fire cum nu se mai găsește azi. Autocratică, conservativă, răbdătoare la poală și la durere, mândră, vitează și neștin ce e văicăreala. Era o ființă care își păstra ideile și idealurile, care ura progresul când însemna schimbare, sportul când însemna purtări prea libere, emanciparea când însemna necuvință, libera cugetare când însemna călcarea principiilor religioase. Era bună, darnică și iertătoare față de servitori, cunoștea istoria familiei fiecăruia, glumea cu dânsii și era aproape familiară, fără să le îngăduie totuși să treacă nici cu pas hotarul ce despărțea una de alta castele sociale. Imperială și totodată democrată, iubea simplicitatea. Cu dulapurile pline de samururi rusești, mătăsuri și atlasuri, dantele de preț, rufărie minunată, purta mai cu plăcerețe sături de mână, pânză groasă și blănuri ieftine pentru că toate acele comori păstrate în campor și levănțică făceau parte din măreția rusească părăsită acum și care nu-și mai avea loc în viața ce și-alesese Nimeni mai bine decât ea nu judeca și nu cunoștea mobila veche artistică argintăria și porțelanurile de altă dată din care avea o mulțime de servicii dar îi plăcea să cumpere imitațiuni moderne pentru întrebuințarea zilnică Ți se părea uneori că urmărește un fel de răzbunare împotriva strălucirii trecute și că o stribea sub picioare, înlăturând dintr-o mișcare, orice amintea trecutul pierdut pe veci. Și nu puteai ști dacă o făcea cu părere de rău sau cu un sentiment de ușurare. Straniu amestec de tiranie și de nemaipomenită bunătate. Era în stare să nimicească dintr-o lovitură ani de răbdare și de îngăduire, printr-o neașteptată mustrare aspră și adesea nedreptățită, de care simțeai că s-ar fi putut feri printr-o mică sforțare de autostăpânire. Era, mi se pare, întrânsa ceva din misterioasa lipsă de răspundere a sufletului rus, o dezlănțuire fundamentală pe care în zadar încearcă celelalte națiuni să o priceapă. Toate bunele ei însușiri, mija o adâncă și nerăbdătoare năzuință înscută de a dărâma, de a nărui cu ochii deschiși, chiar ceea ce prețuia mai mult, ceea ce îi era de folos sau chiar ceea ce iubea. Invol de nerăbdare cu totul neînțeles pentru oricine, afară de cei ce cunoșteau adâncul adevăr al firii ei, strivită până la chinuire de cei ce o educaseră, un fel de rupere a lanțurilor care îi erau nesuferite, cu toate că nu-și mărturisise nici sie însă și că le purta. Mama, mai mult decât orice altă ființă, ce-am cunoscut vreodată, și-ar fi tăiat nasul ca să facă necazul obrazului, după cum sună zicătoare. Acum trebuie să descriu pe altcineva și, înainte de a începe gravirea, mi se pare că mă înfrupt din încântătoarea libertatea povestitorului de basme sau de legende, care poate să-și cioplească dihănire după nestăvilita lui închipuire. Personajul de care vreau să vorbesc acum e ducele Ernest de Saxa Coburg, gota, unchiul tatei și fratele prințului consort al Anglii, al cărui mic ducat trebuia să-l moștenească tata după hotărârea luată în familie. Iubitul prins consorte al reginei Victoria, bunicul nostru, e bine cunoscut de aproape toată lumea, mai ales de la zugrăvirea caracterului lui, bine închegată de el list care arată inteligența, frumusețea și răbdarea lui într-o situație în care se cerea o îndemânare aproape supraomenească, precum și iubirea ce o avea pentru el soția sa, care l-a jelit după moartea lui până la ultima zi a vieții ei. Lyttund Strecki, 1880-1932, prozator și critic literar englez care a excelat în arta biografiei. Autoarea se referă la cartea celebră a scriitorului englez King Victoria, apărută în anul 1921. Dar, frate, sunt mai mare, cu toate că era și el de o largă inteligență și că a ținut un loc destul de însemnat în politica germană. Cam pe la 1870 e puțin cunoscut dincolo de granițile germane. Ducele Ernest de Saxa coburg gotha întruchipează o formă de suveranitate care a dispărut cu totul din lumea noastră modernă. Dacă în felul lui ar fi printre noi bogați sau printre potentații financiari, iar nu printre prinți, aș crede. Chiar în acele vremuri de viață mai ușoară era o arătare ciudată cum nu întâlneai adesea și poate că e mai bine să nu fie mulți de felul lui. Bunchiul Ernest era un tiran nemilos, nepăsător de simțirile altora. Dacă aș scrie acum un basm cu zâne, aș putea aproape să-l descriu ca pe un căpcăun, numai să-ți poți munci în destul fantezia încât să-ți închipui un căpcăun, strâns încheiat într-un frac corect, însă de modă veche, și totdeauna în frac se înființa de două ori pe an ca să facă mamei vizita lui oficială. Căuta să vă închipuiți un om cam în vârstă, înalt peste măsura obișnuită, gros, greoi și totodată sclivisit, abia încăpând într-un frac prea strâmt pentru rotunjimea lui și a cărui răscroială la mijloc îl strângea nemilos. O față smeadă, urățită prin pete de ficat, o mustață subțire, cănită și ceruită, îndoindu-se peste colțurile gurii și cu vârfurile iarăși ridicate în sus. Fălci de buldoc, cu dinții de jos înaintând în mult deasupra celor de sus, și peste toate acestea o pereche de ochi albaștri cu vinișoare roșii, strălucind de o inteligență înfiorătoare aproape brutală. Un înspăimântător senior bătrân, îngânfat și plin de o jovialitate voită, care imita cu neasemănată îndemânare o veselie binevoitoare. Se înfățișa cu pălăria înaltă în mână, cu mănuși ca lămâia vârât în borul pălării și cu un boboc de trandafir la butonieră. Niciodată nu-i lipsea bobocul de trandafir. Noi copiii totdeauna chemați să stăm pe lângă mama în asemenea împrejurări sărbătorești luase noi obiceiul să aducem în odaie scaunul cel mai zdravăn, Deoarece nefirească greutatea greutate a unchiului ar fi fost vătămătoare oricărei mobile mai ușoare Se așeza pe scaun cu genunchii depărtați, fără ea arunca în jur o privire rotită Și primea spioasa noastră curtenie cu vorbe de mulțumire zgomotoasă însă nepăsătoare ne ciupea de bărbie spre disperarea noastră și cu strigătul nelipsit de Ah, minunatele, drăguțele, scumpele copile! Aceste năvăliri periodice ale potentatului localnic în salonul mamei erau așteptate de noi cu un fel de plăcere plină de teamă în care se amestecau și spaimă și nerăbdare. Adevărul despre unchiul Ernest nu ne era cunoscut pe vremea aceea când ni se fereau urechile de orice convorbiși despre lucruri omnecuvincioase. Știam numai că era un unchi cam înfricoșător, însă binevoitor, că se cu un buldog și că ne insufla și teamă și veselie. Mai târziu însă toate ciudățenile lui ne-au fost povestite și sunt vrednice de amintit. Se căsătorise din motive politice cu o oarecare prințesa, Alexandrina de Baden, sora lui ce domnea atunci, o ființă blândă cât se poate de virtuoasă, cât se poate de și se cu cumnată sa, regina Victoria numai prin nemărginita și la dânsa nemotivată, ardoare pentru soțul și stăpânul ei. El se purtea față de dânsa cu o groasnică și jignitoare nepăsare și era cunoscut în toată Germania pentru nesfârșitele și uneori josnicele lui legături de dragoste. Din pricina acestor întâmplări, curtea lui nu prea avea renume bun. Era acolo din tosul de venetici, o ploșiță acolo din motive pe care e mai bine să nu prea le cercetăm. Acești domni, cu rosturi cam îndoielnice, erau căsătoriți cu actrițe de a doua mână, renumite pentru purtarea lor ușuratică. Mai erau pe acolo și o seamă de ființe nici prea cultivate, nici prea cum se cade. Din când în când se arătau și câțiva intelectuali și artiști de autentic talent, căci ducele Ernest era un om foarte învățat, însă cu cât înaintea în vârstă se răreau din ce în ce la curtea lui elementele mai alese. Necumpătarea lui prilejuia mari cheltuieli, așa încât, după toate celelalte, încăpuse pe mâna unor cămătari hrăpăreți, cărora era nevoit să-l arate oarecare curtenie, ceea ce nu prea înălța prestigiul și buna ținută a casei lui. Din pricina acestei stări de lucruri, părinții mei se țineau departe de toate sărbările de la acute și mi se pare că se iveau cu acest prilej certuri neplăcute. Dar toate acestea se cu mult înainte de vremea mea, astfel încât n-a ajuns până la mine decât zvonul despre ele mult după ce sfârșise zilele bătrânul unchi. Odată pe an, vârstnicul tiran își poftea familia la un mare prins în castelul Kalenberg, o reședință cam în stilul castelului Rozenau, dar ceva mai falnic și cu o înfățișare de palat. Palatul Kalenberg era și el așezat pe un deal și am pomenit mai înainte de el când am vorbit despre renumita prăjitură a nepotului lui Viner, Acea prăjitură de la Kalenberg nu era însă niciodată servită la masa unchiului Ernst. Nu știu de ce noi copiii eram întotdeauna poftiți la acest ospăț anual. Mi se pare că nevinovăția noastră reținea în marginile cuvinței pe bătrânul de splinear. Înainte de a porni, ni se făcea o lecție despre felul cum trebuia să ne purtăm și ni se poruncea cu asprime să nu cumva să pufnim în râs sau să arătăm prin vreun semn nesăbuit că ne vine să râdem, oricât ar fi scena de caragioasă. Unchiul Ernest, din pricina grosimii lui, sta întronat mai sus decât toți musafirii. Era o arătare ce insufla teamă și de la care nu ne puteam lua ochii. Oricare ar fi fost adevărata a lui simțire, juca de minunerul unui desăvârșit stăpân de casă și se uita de sus în jurul mesei ca un căpcăun, numărând bucățile ce avea să înghită peste puțin, dar pe care vroia să le vrăjească mai întâi. De asemenea, în acele neuitate împrejurări, eram iarăși zgomotos proclamate ca drăguțe minunate copile, iar noi ne îndesam batistele în gură ca să nu pufnim de râs. Cred că spusele lui erau pline de culoare și de miez, chiar dacă nu întotdeauna de plin cuvincioase, dar eram pe atunci prea copile ca să-l ascultăm cu plăcere. Cea mai de seamă podoaba a mesei o alcătuiau două șiruri de înalte sfeșnice de argint. Florile erau potrivite fără gust, fiecare musafir, având lângă farfurie un pahar cu un buchet de flori, țepene și îndesate. Mi-aduc aminte de o oarecare floare trandafirie, care nu lisea niciodată din aceste buchete de modă veche și care mirosea foarte urât. Când nu ne băga nimeni în seamă, smulgeam acea floare dintre tovarășele ei și nu era lucru ușor, atât erau de și pe furișt ni le treceam una altea pe sub masă, ceea ce era încă un prilej de a ne înneca de pe înfundate. Biata smerita și bătrâna mătușa Alexandrina sta pe partea cealaltă a mesei, față-înfață față cu tiranul, dând din cap în semn de aprobare și fără un cuvânt la toate spusele fiorosului bătrân. Draga bătrână, mătușa Alexandrina, mi amintesc ca pe o bătrână tristă și încovoiată, în rochii negre ponosite, purtând pe piept un mare cameu în care era săpat chipul soțului ei și cu care reținea un șal de cașmir pe trupul ei turtit și lipsit de corset. Bărbia era acoperită de o barbă rară și căruntă, iar doi ochi, blașini și Șteș, se bulbucau deasupra unui nas amărât, care avea netăgăduit forma unei pere. Avea o neîncetată lipire nervoasă a preapelor, ceea ce întețea încă împățișarea de strivire ce o deosebea. O biată făptură mâhnită, a cărei singură dragoste era acest temut despot bătrân, care se purta cu dânsa cum n-ar fi îndrăsnit nimeni să se poarte cu o servitoare. E și ea una din ființele pe care timpurile moderne le-a înlăturat pe veci, forma cea mai mâhnită și mai amărâtă a soției supuse, jucăria bărbatului, servitoarea, victima lui. Chiar în tinerețe trebuie să fie costipsită de frumusețe, însă învinsă, strivită, fruct stor și aruncat cum ajunsese, avea și ea o zi la care se gândea cu drag, o amintire care îi rămăsese în suflet ca o lumină strălucitoare. Aceasta o descoperirem într-o zi, cu rând smeritele încăperi, în care locuia tant Alexandrina sus de tot sub acoperișul calenbergului și în care rar pătrundea cineva. Nu știu din ce pricină perechea ducală, în primele timpuri ale căsătoriei făcuse o călătorie în deșertul Africii, lucru neobișnuit pe acele vremuri. Biata bătrână avea o fotografie păstrată cu mai multă sfințenie decât tot ce era al ei. Nu o în acea zi și degetele care țineau vechiul portret tremurau, iar ochii totdeauna și vărsari adevărate lacrimi de înduioșare, când o scoase din colțui bine ferit și nu o dădu în mână. Era înfățișată în haine de călărie cu malacof, purtând o pălărie potrivită costumului, cu margini moi și pline de pene și ținând în mână clasica biciușcă subțire. Lângă dânsa, mult iubitul despot gătit și el după principiile ce domneau la începutul erei victoriene în privința costumelor de sport. Încâmpat, impunător, sigur de el, chiar în acea fotografie, privea pe deasupra capului ei, pe când ea se uita în sus, spre fața lui, cu ochii plini de adorare ai unui câine. Ca fond, deșertul, clasicul deșert, movile de nisip, zare nemărginită, un cort, un palmier, până și pitorescul arab, Rezemat de flinta lui prea lungă, nimic prefăcut era lucrul aievea în tot adevărul lui. Da, iată acolo unde șer soție abia căsătorită. Ținea încă în mână fotografia, duioase amintire a unei năluciri care îi păruse un adevăr de plin, pentru ea cel puțin, în ceasul când o trăise. Abusese și ea ziua ei de fericire, zi pe care o petrecuse sub soarele arzător al Africii. Cort, palmieri, nimic nu lipsise nici măcar iluzia iubirii. Iar îmbătrânețea ei, înghețată, surghiunită, într-o cameră înăbușitoare sub acoperiș, ca să coste mai puțin încălzitul, sta privind la acel portret, cufundată în amintiri. Și o adiere a rozelor din glădina raiului, pătrundea încă o dată până la dânsa. Pusese și ea tânără odată și visase un vis, colo de parte, în deșert. Lângă omul care astăzi era un desfrânat bătrân, plin de păcate, dar pe care, ah, minunea inimii omenești, îl iubea încă. Ducele Ernest era un mare vânător, chiar dacă nu era, cum zice Biblia, sub ochii veșnicului Dumnezeu. Pe lângă vin, femei și cântece, putem adăuga cerpi și căprioare. O mare parte din venitul lui era întrebuințată la întreținerea unor nemărginite parcuri. Avea mici căsuțe de vânătoare în câtești patru colțuri ale pitorescului său ducat. Se înconjura de o oaste de paznici și de slujbași oficiali cu deosebite titluri și grade diverse, potrivite cu uniformele lor verzi, căci în Germania orice vânător e îmbrăcat în verde. Ultima dragoste a bătrânului tiran era sora unuia din acei tineri îmbrăcați în verde, care din această pricină se bucura de mare favoare. Pomenesc de aceasta numai pentru a adăuga în ultim amănunt, zugrăvirii de votamentului conjugal al mătușii Alexandrina. Când muri despotul la o vârstă înaintată, căci necumpătarea nu-i scurtase nici de cum zilele pline și senine, bătrânul sibarit avea obiceiul să zică, soarta nu mă poate bătăma, am prânzit azi. Văduva lui, cu inima sfârșiată, lupea pe acea tânără femeie sub oclotirea ei și merse până acolo, încât declară că unica vilă în care grozavul ei stăpân își petrecuse orele de chef cu acea femeie și cu altele, nu trebuie atinsă nici locuită de alții, pentru că acolo trăise scumpul ei Ernest, ore atât de fericite. Mai multă dragoste și milă nu se poate găsi în nicio inimă de soție. Un cuvânt despre profesorii noștri. Erau, bineînțeles, un factor de mare însemnătate în viețile noastre, tocmai atunci când se cuvenea să căpătăm toate cunoștințele trebuincioase unor mici prințese bine educate. Dar pe acea vreme, nicio o învățătură complicată cum ar fi algebra, limbile clasice, matematicile sau filozofia nu făceau parte din program. Nu eram o elevă bună la comă de știință, căci găsea mai multă plăcere în toate celelalte îndeletniciri decât în studii. Nu cunoșteam ce e ambiția și îmi părea rău de timpul pe care orele de lecții îl răpeau de la o mie de alte lucruri Ce aș fi vrut să fac că și cu mine nu luam lecțiile împreună Ea avea hotărât mai multă Aplecare spre învățătură decât mine Pricepea mai repede Reținea mai bine Ortografia îi venea foarte ușor Pe când eu niciodată n-am știut-o de plin Foarte ușor Până și azi nu pot să văd cuvintele ce scriu Ci numai lucrul pe care îl reprezintă Bună oară, cuvântul grădină Pentru mine nu deșteaptă vederea semnelor Grădină pomi, flori și fântâni, pajiști, verzi și colțuri umbroase Și numai din când în când mă deștep cu oarecare mirare Când descoper ce înfățișare are cuvântul pe hârtie în simpla lui scriere Sandra, fiind mai puțin înaintată, își lua lecțiile singură Era cea mai înceată din noi trei, la a învățat Mai târziu, sora mea, Baby, a fost o elevă mult mai destoinică Fiind mai ambițioasă și cu o părere mai modernă Despre cunoștințele ce ar trebui să le aibă o fată eu mă mulțumeam pe deplin cu istoria, geografia, aritmetica, botanica, literatura, religia, istoria naturală, pictura, limba franceză, muzica, gimnastica. Nici o știință mai încălcită nu m-a ademenit vreodată și nici nu ne dădeam seama că educația noastră era foarte superficială. Nu era nimeni cu care să ne fi putut lua la întrecere. Profesorul Riman, care ne preda istoria și geografia, era un om destoinic, avea o barbă cafenie și într-o pe germanul cam țeapăn și foarte politicos. Îl sufeream fără să ne placă în adevăr. Făcea tot ce putea ca să înțelegem harta lumii întregi și să ține minte numele râurilor, ale orașelor și ale munților, și își dădea multă osteneală ca să ne insufle o cunoaștere în linii generale a istorii și a legăturilor țărilor între ele de-a lungul veacurilor. Schimbările evite în înfățișarea și mărimea lor, întâmplările de căpetenie care trebuiau neapărat ținute minte, precum și chipul cum urmau una după alta epocile, cu războaiele, cu creșterea și cu descreșterea lor. Creierul meu neexersat nu era însă destul de primitor și nu mi-a rămas mult din toată înțelepciunea pe care profesorul Rima încerca să ne o împărtășească în timpul lungilor și adeseori obositoarelor ceasuri, pe când alte glasuri mai ademenitoare ne inspiteau prin ferestrele deschise. Profesorul Riemann avea un fiu care azi e artist de meserie, înzestrat cu un minunat talent muzical. Alesul nostru dintre toți era profesorul Beck. Avea un cap frumos cu nas de agvilă, o creastă de părs bârlit, glasul adânc și mult simț al umorului. În programul nostru, lecțiile lui se numeau Limba Germană, ceea ce cuprindea literatura, compoziția, precum și gramatica și dictarea. Ne plăceau lecțiile cu profesorul Beck, cu toate că mintea lui se înălța mult mai sus decât a noastră și că uneori ori uita că vorbea cu două fetițe foarte copilăroase și prostuțe și se avânta spre gândiști ce depășeau cu totul priceperea noastră. Trecând și mâna pe tufa răzvrătită a părului castaniu cărunt, vorbea neîncetat și ochii lui nu ne mai vedeau, pierdut cum era în propria lui viziune. Cu degetul ridicat, de-a lungul nasului lui de abilă închidea ochii pe jumătate și ne spunea lucruri pe care nu le pricepeam, izborute cu mult avânt din adâncul înțelepciunii lui. Uita cu totul de cele două fetițe, dacă le ascultau cu plăcere sau nu se străduiau deloc să urmeze zborul cugetării. Închip nelămurit, înțelegeam totuși că spusele lui erau pline de miez, mai ales dacă am fi putut să pricepem despre ce era vorba. Lui Dăchie îi plăcea să dezbată orice chestie și rare ori primea ceva de-a gata Eu însă eram o elevă lipsită de însușiri și îmi pare rău să mărturisesc Că nu se poate povesti despre mine, ca aș fi spus în acele vremuri ceva de seamă sau plin de haz Aveam însă un oarecare talent de a povesti și mă bucuram când mi se îngăduia să mi aleg singură subiectele de compoziție Aveam și scriere frumoasă, dar memoria nu prea mă ajuta Puteam bună să-mi amintesc o poveste, dar niciodată datele istorice. Mi se pare că modul de predare nu era pe atunci așa de bun ca în ziua de azi. Învățământul nu se făcea în apropiat de înțelegerea copilului și, ca să zic așa, nu era destul de vizual, nici nu ți închipuirea și nici nu te învăța nimeni să pătrungi înțelesul, scopul sau planul lucrurilor. Nu ți se aduceau destul de de sub ochi legătura dintre fapte, cauzele lor, nici desfășurarea treptată și logica întâmplărilor. Cel puțin așa simt eu când mă uit înapoi la multele ceasuri pierdute zadarnic pentru a învăța atât de puțin. Se poate iarăși pricina să fi fost educația primită de la mama, care foarte evlavioasă ne lăsase într-o deplină necunoștința realității, astfel încât mintea noastră ca un ogor nearat rămăsese nepregătită pentru a primi sămânța înțelepciunii, deoarece îi lipsea temelia tuturor lucrurilor. Doctorul Haim ne preda istoria naturală și botanica Era gras, smeat, cu ochi spărăciți, bulbucați sub ochelari și strâns în clasicul frac al timpului acela Răspândea o duhoare înnăbușitoare ce amintea ferestre închise, țigări ieftine, haine neaerisite și care ne supăra așa de mult Încât nu prea ne dumiream dacă ne plăcea sau nu învățătura lui Aveam o groază înnăscută de orice descriere a organelor interne Ni se părea că e ceva risc și nu prea cuvincios. Era chiar să ne vină rău într-o zi, când plinde însufrețire, doctorul Haim ne aduse un ochi de bou ca să ne arate minunile al lui optice. De bună seamă nu eram deloc din școala modernă, care, fără sfială, cercetează toate amănuntele mecanismului omenesc. Botanica ne plăcea mai mult, fiind mai după gustul nostru, cu toate că am preferat totdeauna o floare în forma ei firească, decât supusă vii secțiunii pentru a lămuri cum și în ce fel se petrec toate întrânsa. Bietul profesora Șnoiman, care ne preda matematica, trecea prin clipe mai grele decât toți ceilalți. Socotelile și cifrele, adunările și scăderile, regula de trei și toate celelalte părți ale acestui încălcit învățământ, era un chip fundamental străine de firea mea, oarecum romantică și ușuratică. Barba Feniu închisă a profesorului Neumann contrasta ciudat cu obrajii lui trandafirii a porțelanul. Mr. De Shrek, succesorul grasului, bunului și îngăduitorului Eduard de Morsier, din timpul fericitelor zile de la Osborne, era al doilea preceptor al lui Alfred și ne învăța franțuzește. Era un tânăr sclivisit cu haine foarte bine croite. El plictisea faptul că era atât de copilăroase și nici nu ascundea cât îl furau gândurile. Căci domnul de era latin din crește până în tălpi și îndrăgostit de singura femeie bine îmbrăcată din tot Coburgul. Aceasta ademenitoare domnișoară, fiica superintendentului superintendentului grajdurilor ducale, avea tulburătorul obicei de a porni la plimbare prin piața palatului, tocmai în timpul lecției noastre de limba franceză. Simțind o tainică simpatie pentru dragostea tânărului nostru profesor, noi ghiceam după văditele semne de neliniște a lui că se apropia o anumită oră. Se scula de pe scaun, umbla de colo-colo cu un ochi cruciși înspre fereastră, pe când se străduia să ne facă obișnuitul dictat. Tânăra cu pricina ne atrăgea și dânsa luarea aminte. Netăgăduit era plină de șic. Ne dam seama însă că nu era o persoană cu care ai fi putut vreodată intra în legături, deoarece prinse se rădăcini în societatea indezirabilă de la curtea ducelui Ernst. Pictura și muzica ne erau predate de două respectabile bătrâne domnișoare, cât se poate de deosebite una de alta, Fraulein Anna Messing și Fraulein Helferich. Aceasta din urmă izbuti să-mi dea o cunoștință temeinică a principiilor desenului, pentru care îi sunt și astăzi recunoscătoare. Cu toate că metoda ei era strâmtă și învechită, cunoștea regulile de temelie ale artei ei și anatomia unei flori chiar mai bine decât vrednicul dr. Haim. Era o bătrână cu duh mușcător și prin de ironie, avea nasul ascuțit și idei sociale înaintate. Cuprindea în firea ei însușirile unui adevărat democrat fiind într-o câtva liber, cugetătoare și părerile ei erau îndrăznețe într-o epocă în care democrația nu era încă la modă. Nu se închina în fața niciunei clase sociale. Ea a fost, de fapt, prima mea întâlnire cu Vox Populi. Bătrâna Ana Mesing, din potrivă, iubea orice se atingea de egalitate și era bună cunoscătoare a almanahului de la Gota. Avea nasul ca un cioc de pasăre, ochi sticloși, albaștri cu privirea aspră și dinți ce se puteau asemui numai cu cei închipuiți de un francez când zugrăvește pe clasicul călător englez. Avea însă o răbdare de înger și, -și dădea o nemaipomenită osteneală ca să mă inițieze în tainele unei arte pentru care nu eram înzestrată. Chiar cel mai neobosit un, doi, trei alii n-a fost în stare să mă facă să execut în măsură cea mai ușoară melodie. Iar când cântam la patru mâini cu sora mea Dăchi, alegeam totdeauna basul, căci cuprindea mai mult acompaniament decât melodie și se potrivea mai bine cu slabele mele puteri muzicale. Asta nu înseamnă că nu iubeam muzica. Din potrivă m am mișcat în chip straniu de la începutul vieții mele, cu toate că adevărata educație muzicală mi-a fost dată mai târziu de Carmen Silva, bătrâna regină a României. Dar în zilele copilăriei mele eram netăgăduit o mică sălbatică în ceea ce privește arta cea mai divină dintre toate. Preotul căruia i se încredințase învățământul nostru religios, era cu mult deasupra nivelului nostru. Pentru noi, religia era un fapt, ceva de temei, iar nu un subiect de dezbateri teologice. Pe acea vreme eram cu totul nevrednice de vreo lămurire mai înaltă sau mai largă a acelui fapt. Sfânta Treime nu se putea cerceta. Crezul era credința noastră. Nu steam să cumpănim afirmările lui și ne simțeam foarte jignite când ni se spunea că Adam și Eva erau numai simboluri și că Dumnezeu nu făcuse lumea în șase zile. De bună seamă erau la noi deosebi de credință ce nu se puteau înlătura. Noi, fiind protestante, mama ortodoxă și aflându-se în afară de cercul nostru intim și catolici. Aceștia mergeau la o biserică pe care Luther o respinse pentru că socotea lucru neîngăduit ca niște preoți din Roma să vândă bilete de intrare în cer. Acest lutăr, fiind odată în Varburg sau poate în cetatea de la Coburg, căci această vestită fortăreață abusese într-un cinstea să fie vizitată de marele reformator, aruncase într-o zi o călimară în capul diavolului, care venise să încerce a Pata neagră se vede și acum pe perete. Luther abusese de sigur dreptate să intre în luptă cu Roma și cu greșelile ei, totuși nu se putea tăgădui că plutea în bisericile catolice, chiar când nu erau prea încărcate cu sfinți zugrăviți și ciopliți. O atmosferă mai poetică decât în bisericile reformate. Biserica mamei era pătrunsă de mister și te umplea de un fior neînțeles. Artistul din sufletul fiecăruia se despăta la vederea icoanelor pe fond de aur. Tămâia îți tulbura simțurile, iar altarul, ferit de ochii tuturor, te făcea să înțelegi că sunt unele revelațiuni ascunse de ochii noștri. E mai mult mister în bisericile nereformate. Ele ne atrăgeau și totuși ne păreau străine. În imnurile noastre engleze și în solemnele cântece bisericești germane, răsune adevărul și sinceritatea. Parcă simți că pășești temenii pe pământ. Totuși noi nu ne frământam mintea cu asemenea deosebiri și cu înțelesul lor. Pe vremea aceea ne mulțumeam să lăsăm pe Dumnezeu în pace și să primim religia așa cum ne fusese înfățișată de către nursele și guvernantele noastre. Și niciodată nu uitam să ne închinăm seara și dimineața. Domnul superintendent, dr. Müller, căpetenia religioasă a Coburgului, era un vestit bătrân cleric de o erudiție adâncă și un neîntrecut predicator. Ne insufla un nețărmurit respect și îl priveam cu toată evlavia ca pe o ființă impunătoare. Încercam din toată inima să urmărim înțeleapta expunere a adâncilor adevăruri, mult prea încălcite ca să le cuprindă mintea noastră nedezvoltată. Obișnuite cum eram cu învățământul simplu și nemeșteșugit al clericului de la țară, din Anglia sau al preoților, de pe vasele marinei engleze, Doctorul Müller tulbura întru câtva smeritele noastre cunoștințe religioase. Ca și profesorul Beck, ne fermeca cu vorba lui. Cuvintele lui păreau înaripate, ne plăcea muzicalitatea lor, dar obișnui să vorbească din ambun, se avânta în sfere unde nu-l puteam urma. Îl ascultam ca vrăjite pline de uimire în fața înțelepciunii lui, însă era mult prea spioase pentru a pune întrebări sau a mărturisi că nu-l înțelegeam. Tăcuta noastră supunere îl făcea să creadă că ne pătrundeau în suflet învățăturile lui, pe când la devorbind ne tulburau toate credințele, ba chiar într-o oarecare măsură semănau în inimile noastre sămânța îndoierii. Îl priveam cu venerație, îl admiram, dar niciodată nu ne foloseam de înțelesul lecțiilor lui. Și mi-aduc aminte cum, dintr-un involt nelămurit de apărare, îmi lăsam creierul cuprins de o izolare binefăcătoare, prin care mă feream de a primi vreun învățământ dios. Pe neștiute cercam să-mi mențin vechile granițe, pricepând în mod subconștient că mintea mea nu era încă pregătită pentru adânca lui știință, pe care ne-o propovăduia în cuvântări nepotrivite cu vârsta noastră. Totuși el ne duse până la confirmație, de care ne apropiam cu sufletul plin de evlavia adâncă, deși cam neluminată. Încercam să ne dăm seama de solemnitatea acestei taine și să fim vrednice de legământul cu care eram să o să dar în adâncul conștiinței mele simțeam cu durere că nu mă înfiorasem destul de misterioasa ei însemnătate. Niciodată nu fu hărăzit de arul de a mă de vreun extaz religios. O muzică minunată sau de plină împărtășirea frumuseții naturii mă făceau să mă apropii mai mult de Dumnezeu. O priveliște măreață, adânca tăcere a codrului, o grădină plină de flori, un strălucit apus de soare, dezlănțuirea unei furtuni pe mare, îmi insuflau o mai limpe de pricepere a celor veșnice decât oricare ceremonie bisericească. Slujbele preoților mi-au părut una ceva nedesăvârșit. Ei îmi prea robiți pământului, făceau gesturi ce mai să prea obișnuite și lipsite de avânt prin deasa lor repetare. Niciodată nu mă înfioram de vreo apropiere cu marea atotputernicie pe care o simțeam a Ievea mai adânc în sufletul meu, departe de participarea la un ritual bisericesc. Lunga pregătire și încercatele lămuriri teologice a tot ce primisem noi înainte, ca fapt a Ievea îmi insuflaseră o oarecare neliniște, ba chiar o oarecare neîmpăcare. Bineînțeles nu mă mărturiseam, dar simțeam în inimă ca un gol lăsat de ceva ce aș fi pierdut. Știu că dăchi, care primi confirmația odată cu mine simțea același lucru, dar o sfială neînțelea să ne împiedica de a ne spovedi una altea în această privință și de a cerceta lucruri care erau mai mult un mod de a simți decât un prilej de vorbă. Totuși știam că trecea și ea prin aceleași stări sufletești. Încercam din toate puterile să ne hipnotizăm până la un fel de extaz religios, un fel de atingere mai de aproape cu cele suprapământești dar niciuna din noi nu fu cutremurată de fiorul adânc, care mi se pare că e hărăzit unora. Primire în confirmația în biserica din satul Oslof, de lângă Rosenau, o clădire în stil rococo rustic, văruită și simplă, cu un acoperiș înalt de țigle de culoare închisă. Vechiul clopot avea un glas solemn, adunarea de oameni din popor era plină de cucernicie și toți cei ce se înghesuiau în biserică în acea zi, fie din clasa de sus, fie țărani, nevoiau binele, toți erau plini de dragoste pentru cele două surori, care își depuneau întâia oară cu toată bună știința, legământul față de altar.